Makronek uh, ron egin zuen joan den udazkenian edo joan den uh, urte hastapenian sekulako hitzaldi uh, interesgarriak. Aintzinakoia gure ustez, bainan haren ondotik uh, hartu dien erabakiak berak uh, bere ministroen bidez hartu dituen guziak uh, e, itzen bantzuen hartaiik biziki huron gelditzen dira, Beraz ba uh, hitzederak, bainan uh, ekintza gutxi azkenian eh, eta ikusten da hor ezagia duen uh, ministro horrek uh, eskumak hil bezala erabiltzen duen norbait dela. Unek ez du bere, bere baitako nortasunik ere, beraz bahau erabiltzen dute biztanda politikariek, erabiltzen dute industriako uh, kapitain horiek, eta erabiltzen dute FNZ-ako buru guztiek, da hauk baitira aparixen, lobista haien erdian ere, uh, jauntaiabe, berzezindikatak ahaldutenean... Uh, Enzunak dira, edo heldzen dira entzunak izaitetan, baina naiz jendaktearekin eta, eta laborariekin baduten ahreman zuzena, ba, han lubizten buruetan, biztanda badela FNSO.